i stövlar. Det var en gång en gammal mjölnare som hade tre söner. En dag kallade han sina söner till sig och sa till dem att han hade bestämt sig för att ge dem allt han ägde. Mjölnaren gav sin kvarn till sin äldsta son, sin åsna till sin andra son och till sin yngsta son gav han sin katt. Den yngste sonen gick därifrån mumlande. Mina bröder fick värdefulla saker och jag fick bara den här värdelösa katten. – Mästare, spann katten, jag är inte värdelös. Ge mig bara en säck och ett par stövlar så ska du snart få se hur användbar jag kan vara. Sonen tänkte att detta skulle vara ett slöseri med pengar, men gav ändå katten vad han bett om. Katten satte på sig stövlarna, tog säcken och gick till skogs. Han la färska löv i säcken, lämnade den öppen och gömde sig bakom en buske. Snart kom en kanin och hoppade in i säcken för att äta av löven. Katten hoppade fram och drog åt sig säcken. Han slängde säcken över axeln och gick rakt till kungens palats. Katten bugade sig djupt för kungen och sa Ers majestät, jag har med mig en gåva från min mästare, markisen av Karabas. Kungen blev mycket glad. Varje dag i en vecka fångade katten någonting och tog med sig det till kungen. Varje gång bugade han sig och sa En gåva från markisen av Karabas, ers majestät. Kungen gladde storeligen. En morgon, när katten visste att kungen var ute och åkte i sin vagn med sin vackra dotter, sa han till mjölnarens son att ta av sig sina kläder och hoppa i vattnet. När du hör vagnen, skrik och plaska som om du höll på att drunkna, sa katten. Och mjölnarens son gjorde som han blev tillsagd. När kungens vagn närmade sig sjön sprang katten fram till den och ropade – Hjälp! Hjälp! Min mästare, markisen av Karabas, håll på att drunkna! Kungen stannade vagnen och beordrade sina tjänare att rädda mannen i vattnet. När mjöllarens son räddats upp på stranden och svept sig in i en mantel sa katten Er majestät, tjuvar har stulit markisen av Karabas kläder. Kungen skickade genast sina tjänare till palatset för att hämta fina nya kläder. Mjöllarens son satte på sig dem och såg väldigt stilig ut. Prinsessan var imponerad. Du måste åka i min vagn, sa kungen. Vi kör dig hem. Mjölnarens son satte sig till rätta i vagnen och katten sprang i förväg. Katten sa till alla bönder längs med vägen. Kungen är på väg. När han frågar er vem som äger marken kan ni säga att det är markisen av Karabas. Bönderna lovade att göra det. När vagnen kom till fälten ropade kungen. Vem äger denna mark? Bönderna gjorde som katten bett om. Markisen av Karabas, svarade de. Kungen var mycket imponerad. Katten sprang tills han kom till ett stort slott. I det bodde ett magiskt troll. Katten öppnade dörren och klev in. Vad vill du? muttrade trollet. Katten spann. Jag har hört att du kan trolla dig själv till vilket djur som helst, men det tror jag inte på. Genast trollade trollet sig till ett stort lejon och sa Tror du på det nu då? Katten sa lugnt. Det var väldigt imponerande, men jag slår vad om att du inte kan trolla dig till något riktigt, riktigt litet, som en mus till exempel. Trollet förvandlade sig till en mus och katten kastade sig över honom och åt upp honom, just som kungens vagn kom fram till slottsporten. Katten mötte kungen vid porten. Han bugade sig och jamade. Välkommen till markisen av Karabas slott. Kom in! Kungen såg på slottet och all mark och gårdar runt omkring. Markisen av Karabas måste vara väldigt rik. Han vore en utmärkt äkta man till min dotter. Snart gifte sig Mjölnarens son, som nu vant sig vid att vara markisen av Karabas, med prinsessan och de levde lyckliga i slottet. Katten levde också med dem i slottet och behövde aldrig jaga möss igen. Slut!